Dunian egaraziko karrikan agusian pastur ziren denak. Dantzariak musikariak eta zirtzilak. Merkatu estalian, jende haini zorien beha. Eta ez zai edo lutu, zirtzilen jokoa noin harrituz, patxi hiri hart eta ekie jamundegi bertxolariak, eta erran behar da, haintzin, publikoa untxaberotzen zutela zirtzilek. Herri elkargoa etorkinak, ortsaitzeko arrestatzeak, Leukler edo Ikea besteak beste, ez ziren gai eskaxian. Gerard Depardieu aktorearen euskal herri da jitea ere, horritara zideukute. Bai, bai, ez zate lan zuten alo! Tukuna jabatean Bah, etsko dune kinou, ko. Ah! Oh, ils sont! Astreko! Ie! Yeah. Anora nça. Un cha esconzenda. Am ah, I want a high in a pizza, io so devo ogni tacteco. Il non pieurique. Si che la vosiata racimait la? <risa> uh, badu, gustu bat! <risa> e Erran behar dabeztalde, haintzineko urteetan Antion Lukuk eta Garaziko Olizeokoan zerkiko ikasleek zutela zertzilen diokoa lan zen aurten gaztean gain izan da lan hoi eta hortaz prezeski zertzion galdegin diogu Antion Lukuri. Bai, bizkin gustatu zaita... Eh... Gustatu zait bisiki zenta aldatzen baita, Euskat egimuz eta, ez da ehteko moldebera, e, gauzak gehiago iradokiak dira, edo pixka bat erdia aipatiak eta eezatzen dute indar gehiago moiimenduan, eta pollitata biziki zirtzilago, ateatzen baita gauza, ta kontrastea edego da, eta globalki, guai, dantzariari konparatu zetan, biziki pollitatzen dut, aurten Libertimenduaren ondotik, ikastolak prestatu apairua presiatzena altzen, egun edera beraz garaziko libertimenduaren zat, batxena farruuntan, agian, beharrakasta biziko du, heldu den hotxailaren hoita batean, donapaleune eginen den libertimenduak. Han ere, hizordu horrentzat, gazteak askar mobilizatzen baitira.